Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasiyyyaati a'malina Man yahdihillahu falamudhillah Wa man yudhil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayahal الذين امنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقو الله الذي تسائلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam acara kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu live dari. Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Rasahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma aslih lana dinanalladhi huwa asmatu amdina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami Dan jadikanlah Kehidupan sebagai tambahan Bagi kami dalam setiap amal kebaikan Dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan Bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Para pemirsa Raja TV dan Radio Roja Dan seluruh para pendengar sekalian Rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Tema Kajian kali ini saya tujukan kepada Kawan-kawan saya sesama muslim Yang sedang resah Dengan segala macam Problematika hidup yang dihadapi Tema kajian kali ini saya tujukan kepada Setiap muslim Yang menginginkan solusi Dari sebuah permasalahan Yang ia hadapi Tema kajian kali ini saya tunjukkan kepada Orang-orang yang sudah mulai berputus asa Dari usaha-usaha yang dia lakukan Orang-orang yang dulunya cuma mengandalkan Kekuatan harta Kekuatan fisik Kekuatan timbok Kekuatan makhluk-makhluk Tema kajian kali ini saya tunjukkan kepada Orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat Orang-orang yang menginginkan seluruh permasalahannya lancar Seluruh keinginannya dan asanya tercapai Kajian kali ini saya tempatkan sebuah tema Doa kunci kebahagiaan Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, sering sekali kita mempunyai keinginan dan asa. Tetapi sesering itu pula kita lupa bahwasanya keinginan kita tidak akan pernah tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahuwataala. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Sering sekali kita sombong. Dengan kekuatan harta kita, dengan kekuatan fisik kita, kita buka bahkan bukan hanya menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk, akan tetapi kita menyombongkan diri kepada yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, bahkan kita menyombongkan diri kepada zat. Yang segala hal kita minta kepada dia Sering sekali kita Congkak Saya pribadi Sering sekali kita congkak Dengan kekuatan kita Padahal kita makhluk yang lemah Kita melupakan Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir Allah Sang Maha Pencipta Allah Sang Maha Berkuasa Allah Sang Maha Pengatur Kita sering menyembuhkan diri di hadapannya Padahal udara Itu pemberiannya Air yang kita minum ketika haus Itu adalah pemberiannya Segala alam semesta Kita yakin Allah yang mengaturnya Tetapi kenapa kita Terlalu sombong Untuk tidak mau Menadahkan Kedua tangan kita Kenapa kita Terlalu coklat Dengan hartan Bahwasanya dengan duit saya, saya bisa dapatkan apapun Coba perhatikan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Mu'min Atau surat Al-Ghafir ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qala rabbuku budu'ni astajibulakum Rabb kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku. Kurang apa? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian besar khususnya saya pribadi dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh seluruh para pemirsa Rojak TV dan seluruh para pendengar sekalian Kenapa kita masuk ke dalam ayat selanjutnya Innal ladhina yastangbiruna ada ibadati Saya dhuluna jahannamada akhirin Sesungguhnya Orang-orang yang menyombongkan Menerima tidak mau beribadah kepadaku Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahadam Dengan sekuat-kuatnya <tuh> Coba perhatikan saya bacakan Perkataan Imam Ash-Shawqa Di rahimahullahu ta'ala Ulama abad ke-13 Hijriah Di dalam kitab beliau Tuhfatul Zaiqirin Beliau mengatakan Wal-ayatul karimatu Dallat ala annad du'a'u ala ibadah minal ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahawasanya doa adalah termasuk ibadah. Bahkan saya katakan doa adalah inti ibadah. Doa inti penghambatan diri kepada Allah. Doa adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inna Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah Hu Ania Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memenintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya." Kemudian Allah berfirman: Inna ladina yastakbiruna an ibadat icesyahuluna jannah madakhir. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada Aku. Kata Imam: Ash-Shoukanirahimahu Allah Taala. Fafadahzalika anna du'a ibadah. Ayat tersebut memberikan faedah bahwasanya doa adalah ibadah. وأن ترك دعاء الرب سبحانه <laughs> Dan إن بواسطه meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa adalah semua kesombongan. Wala aqmaha min hadzal istikbar. Tidak ada. <laughs> Kesombongan yang paling buruk dibandingkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, Kenapa tidak berdoa termasuk kesombongan yang paling buruk. Wa kifayastakbirul abdu'an du'ai, Man huwa khalikunlah, Kau bisa seorang hamba congkak, Sombong tidak berdoa kepada Zat yang menciptakannya Warazikuh Yang dia adalah Pemberi rizkinya Wa Bidal adab Kau bisa seorang hamba Tidak berdoa kepada Zat yang telah mengadakannya dari tidak ada. Wa Khalikul Alamikul. Kok bisa seorang hamba berdoa kepada zat? Kok bisa seorang hamba tidak mahu berdoa kepada Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta, Walasamu. Dan yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini. Wahmuhi, Wahmumi itu, Wahmumi itu. Kau bisa seorang ambak tidak mau berdoa kepada Allah Taala Kawat Taala yang telah menghidupkannya, mematikannya. Wahmusibuh, Wahmualtimu, yang akan memberikan ganjaran pahala terhadapnya. Kau bisa seorang ambak. <t -tian> Tidak mau berdoa kepada zat yang akan menyiksanya nanti di akhirat Wallahi Banyak orang-orang yang menangis Bukan karena dia tidak berdoa Agar tetapi dia menangis Kenapa urusan dunia saya tidak kelar-kelar Kenapa hutang saya tidak bisa saya bayar Kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa bahkan kenapa saya tidak bisa bertobat? Wallahi demi Allah para pemirsa Raja TV, ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memudahkan itu semua kecuali Allah. Masalahnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang maha cipta. Imam Basshoqani mengatakan: فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من كفران لا بد لا diragukan lagi bahwasanya kesombongan jenis seperti ini adalah salah satu jenis dari kegilaan dan salah satu bagian daripada kekafiran terhadap nikmat-nikmat Allah. Wahai para pemirsa Radio TV yang dirahmati oleh Allah. Dan juga para pendengar seluruh pendengar di sekitarnya. Kurang apa Allah? Kurang apa Allah terhadap kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang bagaimana murka Allah ketika seorang hamba tidak berdoa Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yas'alillah ya Allah ba'idang siapa yang tidak memohon kepada Allah Allah murka kepadanya Kurang apa Allah terhadap kita Kenapa dengan seperti itu kita masih malas untuk menadakan kedua tangan kita Kenapa dengan seperti itu Sikap Allah terhadap kita Kita masih congkak dengan harta kita Kekuatan kita, jabatan kita Dengan seluruh rencana-rencana kita Seakan-akan Orang-orang seperti ini menganggap tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang berkuasa di dunia kecuali hartanya, kecuali timbuknya. Allah yang mengatur. Kurang apa Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Inna Rabbaku Mahyun Kadir. يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَأَيَدَيْهِ عَنْ يَرُدْهُ مَا سِفْرًا Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha murah. Allah Malu ma apabila seorang hamba Menadahkan kedua tangannya Dan Allah mengabulkannya dengan tangan kosong Kurang apa Hanya sifat congkak yang ada pada dalam diri kita Yang membuat kita tidak ber berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak diragukan lagi bahawasanya perkataan Imam Ash-Shawqani tadi adalah sesuatu yang sangat luar biasa falashaka anna hadhal istikbar torfun minal junud hai hanya orang-orang yang hilang akalnya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Hanya orang-orang yang hilang kesadarannya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Yang seakan-akan semua usahanya bisa dilaksanakan orang. Semua asanya bisa dia capai dengan hartanya, kekuatannya, jabatannya, rencananya, tim kerjanya. Wallahi seluas apapun harta orang sebanyak apapun tim kerja untuk menggapai sebuah asa dan cita sebagus apapun rencana yang dia miliki jika Allah subhanahu wa ta'ala belum mengatakan kun maka tidak akan ada faya kun. Allah yang mengatur Allah yang maha berkuasa maka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kurang apa lagi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh doa. Kurang apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita. Perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan hadis ini disahkkan oleh Imam Al Bani rahimahullah Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Orang yang berdoa tidak akan pernah kehilangan. Padahal kau yang dirahmati oleh Allah dalam sebuah hadis dari Abu Said al Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin muslimin yadul, tidak ada seorang muslim berdoa. Laisha bismin wallaqti adirrahim, yang berdoa dengan doa yang tidak ada dosa dan memutuskan hubungan kerabat." Ilah A'atahu Allahu Ihdah Tlah. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya salah satu dari tiga pilihan. Imma anyu ajilallahu dahu da'watoh. Baik Allah Subhanahu Wa Taala akan langsung kabulkan permintaannya, doanya. Wa imma anyu dahkirohallahu fil akhirah. Atau baik Allah Subhanahu Wa Taala akan menyimpan apa yang dia minta tersebut di akhirat. Wa imma an yudfaan humina su imithluha. Atau Allah Subhanahu Taala akan menghilangkan keburukan dari doa yang dia minta tersebut. Artinya menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Kemudian para sahabat Nabi Rasulullah anhu mengatakan atau Abu Sa'id Al Khudri mengatakan itu nukfir. Kalau begitu kita harus memperbanyak doa. Wahai Rasulullah kata Rasulullah SAW melihat kurang apa Allahu Akbar Allah lebih banyak. Wahai orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo mulai saat ini kita menadahkan kedua tangan kita. Atas seluruh apapun permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Kenapa kita malas masih malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang berdoa Adalah orang-orang yang termasuk dari hamba-hamba Allah yang bertakwa Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi alaihi wassolatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 9. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una naraban wa rahaban wa kanu lana khashyi. Sesungguhnya mereka para nabi alaihi wassolatu wassalam Bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan rohaban warohaban, berdoa kepada kami dalam keadaan rasa takut dan rasa harap. Wahganulana khoshey dan mereka para Nabi Alaihi Musta'la Tuhasala adalah orang-orang yang sangat khusyuk tunduk kepada kami. Sifat-sifat orang-orang yang dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat para pilihan-pilihan Allah Adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Allah Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kurang apalagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita masih malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kurang apalagi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim wa min kulli ma salaltum wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kalian minta Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya Kurang apa lagi? Semuanya Allah berikan Kurang apalagi kita tidak, kenapa sampai kita tidak berdoa kepada Allah? Kurang apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengatur. Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha pencipta. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah, tidak memiliki walau setipis kulit hari. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikumullah rabbukum lahul mulk waladzina tad'un min dunihi ma yamlikuna min qatfir artinya itulah rob kalian dia memiliki kekuasaan dan orang-orang sembahan-sembahan yang kalian sembah yang kalian berdoa kepadanya mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari in tad'uhum la yasma'u du'a'akum kalau kalian berdoa kepadanya tidak kalian tidak akan dikabulkan, tidak akan saya ulangi inta dohum lah sembah Jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar mendengar doa kalian. Walau sani umas tajabulakum. Kalau seandainya mereka pun mendengar doa kalian, maka mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Coba bandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu maafil samawati wa maafil aru. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi Hanya seperti yang saya katakan tadi Hanya orang-orang yang congkak dan sombong Dengan kesombongan yang melampaui bataslah Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Ingin sukses Ingin lancar usaha Ingin keluar dari sebuah permasalahan Ingin bertobat kepada Allah Ingin kembali giat beribadah Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pada ikhwa hidayah madi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walla yaruddul qada illa duaa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Saking agungnya doa di sisi Allah. Bahkan tadi di dalam hadis atau di dalam ayat. Surat Ghafir ayat 60 Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uuni astajib Lihat, Perhatikan baik-baik ayat ini. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku Apa jawaban orang yang berdoa kepada Allah? Astajib lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai jawaban syarat dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada kejadian Kelangsungan, kesegeraan, pengabulan doa tersebut Sehingga kalau kita terjemahkan Rob kalian berfirman Berdoalah kalian kepadaku Niscaya aku kabulkan langsung permintaan kalian Subhanallah Kurang apa lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya orang-orang yang congkak dan sombong yang tidak mau menadahkan kedua tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Masalahnya kita ini kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak daerah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad'u Allah, inna Allah la yakbalu du'aan min qalbi lahin ghafil." Artinya saya ulangi ya doanya uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam ala alai wa bersabda Wa a'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah Ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati-hati yang lalai Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika seorang berdoa kepada Allah, dia harus yakin. Bukan nyoba-nyoba ketika berdoa. Sebagaimana yakinnya Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ketika beliau menginginkan anak, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Sebagaimana yakinnya Nabi Yunus alaihi salam ketika di dalam fid di dalam kegelapan kegelapan perut ikan nun kegelapan malam kegelapan dasar lautan wanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan Nabi Yunus bermunajat berdoa kepada Allah di dalam kegelapan kegelapan kegelapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian. Ikan yang tidak bisa diajak bicara. Ikan yang mustahil kita atur. Ikan yang di dasar lautan bisa mengantarkan kembali Nabi Yunus alaihis ke daratan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kalau seandainya Nabi Yunus alaihi salam tidak berdoa kepada Allah, la labitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan nun tersebut pada hari sampai hari dibangkitkan. Berdoa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, kurang apa lagi? Hanya orang-orang yang congkok, congkak dan sombong. Yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang harus diperhatikan ketika berdoa. yaitu jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam berdoa kita. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang terputus dalam berdoa. Jangan sampai tergesa-gesa dalam berdoa kita. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah saw bersabda: "Yustajabul iahadiku malam yagjal. Yakul doa tu falam yustajabli. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Dia mengatakan. Aku telah berdoa Akan tetapi tidak dikabulkan doaku Dalam riwayat yang lain Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrat Rasulullah Wasallam bersabda La yazalu yustajabu lil abdi Ma lam yad'u bithmin Au qati'ati rahim Ma lam yasta'ajil Masih saja dikabulkan doa Dari seorang hamba Selama dia belum berdoa dengan doa yang di dalamnya dosa atau di dalamnya memutuskan hubungan tali siratul rahim selama dia tidak tergesa-gesa para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah mal istijjal wahai Rasulullah apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab qad da'autu wa qad da'autu fa lam ara yastajib li fa yastayh tahas. Feyatahassar 'inda dhalik wa yad'u ad-du'a. Ini bahayanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahayanya orang yang kalau berdoa ya, dia mengatakan aku telah berdoa, aku telah begini, sudah sudah lah mau Ustaz berdoa, sudah sering Ustaz berdoa, sudah sering saya mengangkat kedua tangan, tapi kok belum dikabul-kabulkan juga? Pada saat itu kata Rasul Sallallahu Sallam fayatah hasraani doa, maka dia merasa capek dari berdoa. Akhirnya yang ada adalah meninggalkan doa tersebut. Padahal Subhanallah, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sebelum kata-kata Subhanallah saya lanjutkan, saya ingin membacakan dulu perkataan Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah Rahimahullah Taala menjelaskan hadis ini. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Jawabul Kafi, beliau mengatakan, "Wamin al-afad al-lati tumnau atheru du'a alaihi an yastajil al-Abdu." Artinya, "Wamin al-afad al-lati tumnau atheru du'a alaihi atheru du'a alaihi an yastajil al-Abdu." Termasuk kekeliruan-kekeliruan yang Menahan pengaruh doa atasnya, yaitu seorang hamba tergesa-gesa. Wa yastabil tual dan dia merasa pengabulan doa doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faya tahsarah waya daudu'aa. Akhirnya dia merasa capek berdoa-doa tapi tidak dikabulkan. Akhirnya yang paling parah dia meninggalkan doa. Wahyu bin Manzilahiman bazar bazaran atau garsa garsan, fajalla yataahadahu, wayskih, falamma istabta' kamaluhu, wa idrakuhu tarakahu ahmalahu. Perumpamaan orang seperti ini yang berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi merasa di, tidak dikabulkan, akhirnya pada pada puncaknya dia meninggalkan doa. Ini perumpamaan seperti orang yang menanam sebuah bibit orang yang menanam sebuah tunas-tunas uh, lalu dia menunggu saja bibit-bibit dan tunas-tunas tersebut dia terus sirami bibit-bibit tersebut terus saja dia pelihara bibit-bibit tersebut agar tidak mati lalu ketika terlambat tumbuhnya terlambat sempurnaannya maka akhirnya dia mening meninggalkannya Ah lah. ini persis seperti ini Padahal Bapak Ibu, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu pelajaran yang sangat menarik. Dan hikmah yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika doa kita yang kita selalu munajatkan kepada Allah. Belum dikabul-kabulkan oleh Allah. Maka salah satu hikmah menariknya adalah Allah minimal. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita senantiasa mengangkat tangan. Di saat orang-orang lupa, di saat orang-orang congkak, di saat orang-orang sombong, minimal kita menadahkan kedua tangan kepada Allah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Leisa Shayun Akramahal Allah mina doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Kitab Beliau Al Adadul Mufrad. Allah subhanahu wa ta'ala paling menyukai hamba yang berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala paling menyukai hamba yang menadahkan kedua tangannya. Meminta-minta kepadanya. Kenapa demikian? Coba perhatikan penjelasan Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Perhatikan mudah-mudahan. Yang seperti ini menjadikan saya pribadi. Dan juga kepada para pemirsa Raja TV. Dan juga para pendengar Radio Raja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tergugah kembali bergugah kembali untuk mengangkat kedua tangan, meminta kepada sang khalik, sang mudabir, sang melik, meminta kembali, apa saja yang kita ingin minta, tanpa batas. Kalau seandainya ada orang yang diluaskan rezekinya, dimintai, satu kali mungkin mengasih, yang kedua mungkin agak sudah berat, yang ketiga merasa berat, yang keempat, malah marah-marah. Allah subhanahu wa ta'ala semakin diminta, semakin Allah subhanahu wa ta'ala senang. Allah subhanahu wa ta'ala semakin hamba tidak berdoa, semakin Allah murka kepadanya. Wahai orang-orang yang malas berdoa, perhatikan. Kenapa doa? Laisa shay'un akramu ala Allah minat doa. Tidak ada do, Sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa perhatikan baik-baik. Penjelasan yang dikatakan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab masih dalam Tuhfat al-Zakirin Tila wajhu dhalik Annahu yadullu ala kudratillah wa ajzidda'i Artinya salah satu sebab kenapa doa adalah termasuk ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan amalan-amalan lainnya. Karena beliau mengatakan, di dalam doa menunjukkan memperlihatkan keagungan Allah, kekuasaan Allah dan kelemahan orang yang berdoa. Dan keadaan seperti ini yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai dari manusia. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Me meyakini kekuasaan Allah dan merasa rendah, hina dina di sisi Allah fakir, lemah di sisi Allah tidak heran setelah ini kita baca hadith Rasulullah SAW keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud akrabu maya kunul abdu min rabbihi fahuwa sajid keadaan hamba yang paling dekat dengan hamba ketika adalah ketika seorang hamba tersebut sujud Karena dia dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Kepalanya yang senantiasa selalu anggota tubuh yang paling tinggi Yang sangat dia muliakan Dia letakkan di atas tanah Rendah lebih rendah dibandingkan pantatnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka kepada hamba-hamba yang merendahkan diri Dan itu ada pada doa ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hikmah yang sangat luar biasa ketika kita belum dikabulkan. Minimal kita tetap mengadah kedua tangan. Minimal kita tidak disebut oleh Allah sebagai kesombongan. Dan kesombongan yang sangat buruk. Minimal. Ini ibu-ibu bapak-bapak. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan para pendengar sekalian Yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Salah satu keutamaan dari orang yang berdoa Adalah Berdoa Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Berdoa Menghilangkan Malas Lemah Mohon maaf bahasa saya letoy Di dalam diri seorang hampa Orang yang paling lemah Orang yang paling tidak ada kekuatan adalah orang yang bukan kalah ketika berkelahi Orang yang bukan kalah ketika dia panco Bukan Orang yang paling lemah Orang yang paling rendah Adalah orang yang Orang yang paling rapuh adalah orang yang malas untuk berdoa. Coba perhatikan hadis diwetkan oleh Imam Ibn Hibban. Dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda. A'jazun nas man ajaza'ani doa. Manusia yang paling lemah. Paling rapuh, paling apalagi bahasanya itu, cari saja kata-kata yang sinonim dengan itu adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Apa susahnya mengangkat kedua tangan? Bahkan kita meminta kepada zak yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Segala sesuatu dia bisa berikan kepada yang memintanya. Apa susahnya kita menadak kedua tangan? Apa susahnya kita meminta kepada Allah? Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengarang hambanya untuk berdoa kepadanya. Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi satu hal yang terakhir saya bahas di sini. Doa bukti tawakal seorang hamba kepada Allah. Doa salah satu bukti tawakal seorang hamba kepada Allah. Bukan berarti seorang ketika bertawakal cukup hanya berdoa saja tidak usaha, bukan. Akan tetapi ketika usaha pun tidak dibarengi dengan doa, ini adalah orang-orang yang sombong dan congkak. Dan maka salah satu bukti orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah adalah doa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْمُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupkannya Wallahi kajian ini saya adakan Karena saking banyaknya orang-orang yang mengeluh Permasalahan keluarga Istri dengan suaminya Suami sulit menasihati istrinya Permasalahan keluarga, anak dengan orang-orang tuanya. Orang tua tidak mau mengikuti sunnah. Orang tua tetap kekeh di dalam kesyirikan dan perbuatan bid'ahnya. Permasalahan ekonomi seseorang. Mulai bulan-bulan ini mungkin usaha agak turun. Orang-orang yang mungkin berhutang kepada dia tidak mau bayar. Menangis. Tetapi menangis bukan karena... Tidak meminta kepada Allah menangis karena usaha-usaha yang belum sampai. Kenapa selalu seperti ini? Maka, orang-orang yang seperti ini berdoalah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin lurus jalannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah. Orang-orang yang ingin benar-benar kembali kepada jalan, yang dulu mungkin ikut pengajian, tenang di dalam pengajian, kemudian sedikit melenceng, sedikit melenceng, dan terus seperti itu. Dan saya katakan di dalam majelis ini, itulah karakteristik maksiat. Apabila kita sekali maksiat, terus akan tergoda, terus akan meremeh terus, akan menjadi kebiasaan terus bahkan akan menjadi kecanduan kalau tidak melakukannya maka kita akan merasa ada yang kurang itu karakteristik, karakteristik maksiat Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah fi qulubi maradun fazadahumullahu maradan di dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit Penyakit kekafiran, penyakit kemunafikan, Allah tambah penyakit tersebut. Kemudian, فَلَمَّا زَعُوا عَزَاغَ اللَّهُ Ketika mereka mulai melenceng, Allah tambahkan lenceng mereka. Gara-gara maksiat mereka. Orang-orang yang seperti ini yang susah untuk keluar dari maksiatnya, anda punya Allah. Anda punya Allah. Anda punya Allah untuk anda berdoa kepadanya. Untuk bisa terlepas dari maksiat tersebut. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya Muqallibal Qulub, fakbit qalbi ala dinik wa taratik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Orang-orang yang sudah mengenal Islam dengan benar dan tetapi masih sulit untuk istiqamah karena banyaknya godaan-godaan, banyaknya rintangan-rintangan yang menghadang dia, terutama di zaman yang serba canggih yang sekali klik Seseorang akan melihat, bisa-bisa melihat apapun. Entah itu yang baik, entah yang buruk, entah itu yang sangat baik atau sangat buruk. Dari perkara-perkara syahwat ataupun syubuhat. Maka berdoa kepada Allah. Intinya, doa adalah kunci kebahagiaan. Doa adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kalau saya punya permasalahan. Saya masih punya Allah. Bagaimana dengan anda? Kalau saya punya problem. Saya masih punya Allah. Bagaimana dengan anda? Maka jangan lupa berdoa kepada Allah. Sungguh. Tidak akan merana dan sengsara. Orang-orang yang berdoa kepada Allah. Salallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Naam. Nah, terima kasih Zaklairan atas nasihat yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudaraku seiman seakidah, sebuah nasihat yang memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat doa, doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wajalla, semoga dapat kita fahami bersama. Saudaraku Siman Sagih dah untuk selanjutnya sesi tanya jawab di kesempatan siang hari ini kami undang anda untuk berinteraksi bersama beliau silakan bisa anda hubungi kami di 0218236543 untuk telefon atau pesan singkat di 081317776543 untuk anda pemirsa Roja TV atau 0819896543 untuk anda pendengar radio Roja. Dan satu penanya via telepon kami coba Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan, dari mana? Uh, uh, Anak Umu Ilham di Bekasi Silakan. Umu uh, Assalamualaikum Ustaz uh, Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh uh, Anak mau bertanya Ustaz hmm, Bagaimana? Uh, bagaimana kiat-kiatnya kita supaya kita, doa, kita kita tidak jenuh dalam untuk berdoa, Ustaz. Kadang-kadang uh, anak sendiri ya, Ustaz, merasa kok uh, doa kita kok uh, enggak maksudnya belum terkabul gitu, terus merasa hati ini bagaimana gitu, Ustaz. Uh, terus sama mohon uh, didoakan supaya anak dan keluarga anak istiqomah dalam menjalani, menjalani. Uh, perintah dan harangan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali untuk ibu yang telah bertanya Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada ibu yang bertanya Saya ucapkan jazakumullahu khairan Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Semoga kita diberikan kebaikan di dunia Kebaikan di akhirat Dan kita dijauhkan dari Api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan ibu bagaimana kita agar tidak bosan-bosannya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan, Bu, satu. bahwasannya yakini doa itu ibadah. Ketika saya mengangkat tangan. Saya bukan menginginkan bukan hanya sekedar menginginkan agar doa saya dikabulkan Tetapi ketika saya mengangkat tangan meminta kepada Allah ya Allah ini sekarang saya sedang beribadah ya Allah. Bagaimana perkataan Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Subhanallah. Saya ketika berdoa, ketika kata Umar bin Khattab, tidak menginginkan, tidak bertekad keras agar doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa tetap akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Satu dari tiga hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, ketika saya berdoa, ini adalah wujud penghambaan diri saya kepada Allah. Bu, saya katakan kake ibu meyakini doa adalah ibadah yang paling agung dan paling dimuliakan oleh Allah. Ibu tidak akan pernah bosan berdoa. Ibu tidak akan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan salah satu kiat agar kita tidak mudah untuk bosan-bosan berdoa dan bosan berdoa ini adalah yang mengakibatkan kita akhirnya terputus doa dan akhirnya tidak dikabulkan doa kita. Dan kiat agar kita tidak bosan-bosan berdoa seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita sedang melakukan ibadah Bukan hanya sekedar ibadah biasa Ibadah yang sangat-sangat disukai oleh Allah Karena di dalamnya memperlihatkan kekuasaan Allah Dan di dalamnya menghinakan diri di hadapan Allah Dan itu yang paling Allah sukai dari seorang hamba Maka nanti di akhirat Allah sangat murka. Dan pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Aina al-jabbarun? Aina al-mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak? Anad dayyan, anad malik. Aku adalah sang raja. Aku adalah yang meminta pertanggungjawaban Ini ibu-ibu, ya terutama ibu yang bertanya, yakini ketika kita mengangkat tangan Ya Allah ini saya sedang beribadah pengabulan doa. Betul kita ingin dikabulkan doa kita. Akan tetapi, di sana ada yang lebih luar biasa. yaitu saat seorang menadahkan kedua tangan, adalah mengerjakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Al-doa huwa ibadah. Inti ibadah adalah doa. Wallahu alam na'am. Baik, terima kasih Zakat Haran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan demikian untuk umum ilham. Kami akan untuk penelpon yang kedua sudah ada bapak Muzni di Samarinda Kalimantan Timur silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Silakan. Saya ingin bertanya begini Ustaz. Pemahaman saya tentang doa mungkin ini saya bertanya saya takutkan kalau-kalau pemahaman saya ini salah. Iya yang pada umumnya Pemahaman orang berdoa Bahwa kita yang meminta kepada Allah Nah, Sekarang pemahaman saya Bukan demikian <laughs> uh, Bahwa doa itu Adalah diawali dari takdir Allah Baru kita bisa berdoa Jadi saya berdoa Bukan saya yang berdoa Allah yang menjadikan saya berdoa Nah uh. Jadi, uh, setiap perilaku saya, doa atau permintaan saya, berarti semua itu aturan Allah Jadi, menurut pemahaman saya, artinya kalau kita yang meminta, berarti kita yang mengatur Allah dalam kehidupan ini, saya berp berpendapat bahwa tidak ada yang bisa mengatur Allah, selain Allah yang mengatur hambanya. Nah, jadi pada saat kita berdoa, berarti bukan kita yang berdoa, Allah yang menjadikan saya bisa berdoa. Baik, Pak Musim. Ya, sesuai terima kasih. dengan kalimatnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik, terima jadi, kasih Pak Musim. Jadi semua amusin. kebaikan artinya dari Allah. Terima nah, kasih. Begitu saja, Pak. Terima kasih Apa -apa atas interaksi Bapak. Salah, Barakah fit, jazakallah fi, kerana jazak atas interaksi Bapak Muzni. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Isad. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan dan jawabannya bahawa setiap apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wataala. Entah itu dia beribadah, ibadah. Entah itu dia berdoa, Salat, puasa, zakat, haji, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wataala. Ya, tidak lepas dari takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Katakan Allah mengadiri al-qalb sebelum ia keluarkan langit dan bumi dalam lima puluh ribu tahun." Allah Subhanahu wa Taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh hamba lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahawa semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Baik itu maksiat, baik itu ibadah, ibadahnya baik itu doa, solat, puasa, zakat, haji tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah seorang hamba meskipun dia seluruhnya di bawah takdir Allah, di bawah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk Menjadikan dirinya senantiasa Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau seandainya seseorang Bersandar dengan hanya takdir Tapi dia tidak berusaha Maka orang seperti ini adalah orang yang Dia tidak memahami takdir dengan baik dan benar Maka kajian tadi yang saya sampaikan adalah Menjadikan kita gemar untuk berdoa Bukan hanya sekedar kita berusaha Bersandar kepada harta, bersandar kepada kekuatan, bersandar kepada tim kerja, bersandar kepada rencana. Akan tetapi, kita juga jangan lupa, disana ada yang mengatur. Ada yang mensukseskan usaha kita. Ada yang memudahkan pekerjaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, wa'allahu alam. Baik, terima kasih Zaglaheran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Muzni, kami beralih untuk menelpon ketiga. Sudah ada Ibu Mala di Tanjung Pinang, silahkan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rata. Rata. Rata. Silakan uh, Ini yang saya mau tanyakan Ini Pak Ustadz uh, Allah kan uh, Mintalah kepadaku saya akan aku kabulkan. Jadi kalau kita misalnya sembahyang Kita sholat Kita harus ikhlas Tapi bagaimana dengan kita minta kepada Allah Apakah itu kita ikhlas Atau mengharapkan imbalan Atau bagaimana Mohon penjelasannya Pak Ustadz Aja, makanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu silakan. Ya, Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dan jazakumullahu khairan Maka ketika kita beribadah Atau ketika kita beribadah Salat misalkan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan Kemudian di dalam salat tersebut Kita diperintahkan Dan disyariatkan untuk berdoa Minta kepada Allah Maka ini tidak mengurangi keikhlasan Ibu Karena berdoa di dalam salat termasuk hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti misalkan ketika dalam sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya aqrabu ma yakunul abdu min sajid fa aktsiru artinya keadaan yang paling dekat antara dengan antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah berdoa ketika dia sujud. Fa hariyun an yustajab lakum dalam riwayat yang lain, ya. Hariyun an yustajab lakum. Semoga itu sangat dikabulkan untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa di dalam salat ya kita menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sesuatu yang mengikis keikhlasan kita jadi bukan sebuah perbuatan yang mengikis keikhlasan mengurangi keikhlasan apabila di dalam salat atau di dalam ibadah-ibadah lain kita berdoa kepada Allah karena memang Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa untuk meminta kepadanya, seperti doa di dalam sujud misalkan Allah mengfir, Allah ya Allah ampuni dosa dosaku, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang kecil, yang besar. Doa doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa ketika ruku, doa ketika sujud dan jangan salah bahwasanya meskipun. Di dalam ruku kita dianjurkan untuk mengagungkan akan tetapi tidak tidak mengapa kita juga berdoa ketika ruku bukankah salah satu bacaan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uh, ruku subhanakallahumma wabihamdika allahummaghfirli ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan ketika sujud Aisyah mengatakan ya ta'awulul Quran. Beliau mengerjakan itu mengamalkan Al-Quran yaitu dalam surat An-Nasr. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii dilil laahi afwaaja fasabbih bihamdi Dan beliau itu ketika ruku ketika sujud meskipun Rukuh yang paling utama adalah mengagukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak ada larangan bagi seseorang untuk berdoa ketika, ketika rukuh dan sujud. Intinya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ketika kita di dalam sholat berdoa meminta sesuatu kepada Allah, tentunya doa yang paling utama adalah doa doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujudnya dan ketika rukuhnya, ya ketika kita di dalam sholat itu yang paling utama. Nah, ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baca doa-doa dari Rasulullah SAW baik, bacaan doa ruku, bacaan doa sujud maka bukan berarti mengurangi keikhlasan kita karena tidak mungkin Rasulullah SAW mencontohkan perbuatan yang mengurangi keikhlasan kita Wallahu a'lam. Nah. Nah, terima kasih Ziza kelahiran atas jawabannya demikian untuk Ibu Mala semoga bermanfaat, kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat ada pertanyaan dari Abu Farhan di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah keinginan yang baik dalam hati, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu semua juga termasuk doa yang Allah berikan pahala darinya? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Keinginan yang baik di dalam hati itu adalah juga termasuk doa. Ya. Lebih tepatnya lagi adalah uh, niat yang baik atau al-azmu thayyib. Niat yang baik, tekad yang baik. Akan tetapi lebih luar biasa lagi ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaunas, manazaja, ini dua orang yang paling lemah, paling rapuh, paling uh, remeh adalah orang yang paling uh, lemah dalam berdoa, tidak sanggup untuk berdoa. Maka apa susahnya kita mengucapkan dengan lisan kita mendadak kedua tangan kita untuk meminta kepada Allah. Naam. Wallahu aleykum. Terima kasih. Zaklharan atas uh, jawapan. Yang disampaikan Demikian untuk uh, pendengar di Bekasi Kami beralih pertanyaan Yang selanjutnya Dari uh, saudari Herlina Yang tidak menyebutkan tempatnya Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz sudah begitu banyak doa Yang saya panjatkan kepada Allah SWT Namun mengapa Allah SWT Belum juga mengijabah Dan mengabulkan doa-doa saya Apa rahasia dibalik semua doa Yang tidak dikabulkan Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz Subhanallah. Bagus baru saja kita bahas tadi salah satu rahasianya pertama mungkin Allah menginginkan kebaikan oleh untuk Anda. Apa itu kebaikannya? Yaitu Anda dibiarkan selalu berdoa kepada Allah di saat orang-orang lalai dari doa, di saat orang-orang menyombongkan dari doa. Anda senantiasa berdoa kepada Allah. Ini hikmah yang terbesar. Hikmah yang dengan hikmah ini seseorang akhirnya mencontoh para nabi Seseorang akhirnya selalu menimbulkan, memperlihatkan kekuasaan Allah Dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Bukankah ini hikmah yang luar biasa? Bukankah ini kebaikan yang diinginkan oleh Allah? Yang kedua rahasianya Mungkin apa yang anda minta Allah subhanahu wa ta'ala Gantikan permintaan tersebut di akhirat Anda diberikan di dunia tidak cocok Karena Allah yang lebih tahu Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Asa antikrahu shay'an wa hua khairul lakum Wa asa antuhibhu shay'an wa hua syarul lakum Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Mungkin kalian membenci sesuatu Padahal itu adalah baik bagi kalian Mungkin kalian menginginkan sesuatu Padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian Dan di akhir ayat Allah mengatakan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui Mungkin yang kita minta tidak baik untuk kita ada sebuah hadis yang pernah dibacakan oleh Syekh Abdul Razak. Tapi hadis ini lemah. Tetapi maknanya sahih. Dia sesuai rasanat lemah, tetapi maknanya sahih. Hadis ini saya pernah baca di dalam kitab Jamil Ulumul Hikam. Hadisnya hadis kutsi. diriwayatkan Allah berfirman. Inna min ibadi sesungguhnya dari hamba-hambaku man law agnaituhu laafsadathul ghinah sesungguhnya dari hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kekayaan kepada dia maka kekayaannya akan menghancurkan dia. Ada orang jangan dia kaya, miskin saja dia sombong. Bagaimana kalau seandainya dia kaya? SMS. Ya. Sudah miskin sombong, SMS tuh. Sudah miskin sombong. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia kaya? Yang kaya saja ada motivator untuk dia sombong itu tercelah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, لا يدخل جنات المكان في قلبي مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya seberat zarrah dari kesombongan. Zarrah adalah namlatun sagiratun al asgar. Kata Imam Ibn al Asyir, zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya. Atau habaun, yaitu debu. Seberat itu kalau ada di dalam hati tidak akan masuk surga. Ini miskin saya sombong. Sudah miskin sombong SMS, ya. Apalagi kaya. Nah, ada orang kemudian kata Rasul uh, diliwatkan dalam riwayat tersebut. Inna min alibadi man lau soh, sohah tu lau jisma la afsadat di antara hamba-hambaku ada yang apabila dia disehatkan di, di badannya maka kesehatan akan merusak keimanannya. Mungkin dengan dia banyak penyakit akhirnya dia mengetahui takdir Allah. Dia akhirnya menerima atas takdir Allah. Dia akhirnya mengetahui kedudukannya sebagai hamba hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau seandainya Anda berdoa kepada Allah, kemudian langsung dikabulkan, akan timbul rasa ah berdoa kepada Allah kok langsung dikabulkan ini. Apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang yang luar biasa? Hamba-hamba Allah yang kalau sekali berdoa langsung dikabulkan? Berdoa kepada Allah Ternyata langsung dikabulkan Mulai timbul rasa sombong Meremehkan Nah ini hikmah-hikmah yang sangat luar biasa Jadi hikmah yang pertama Kalau saya ingin run Yaitu Allah menginginkan kebaikan untuk anda Salah satu kebaikannya apa? Anda dibiarkan terus Mengerjakan ibadah yang sangat mulia ini Berdoa Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mungkin menggantikan doa tersebut mengabulkan doa tersebut di akhirat atau menggantikan yang lebih baik yang ketiga hikmahnya dan rahasianya adalah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala lebih dan Allah lebih mengetahui akan hal ini apa yang anda minta tidak cocok untuk anda saat sekarang di saat orang mungkin tahun-tahun dulu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta diluaskan rizki, minta bisa bayar hutang, minta agar diberikan jodoh, minta dapat pekerjaan, minta agar naik kaji. Atau yang apa? Permintaan-permintaan dunia. Ternyata, ataupun permintaan akhirat, ya bisa mudah beribadah, ternyata belum cocok untuk saat ini. Ternyata menikahnya bulan ini baru cocok para ekspen rahmatialah. Ternyata bayar hutangnya bulan ini eh, tahun ini baru bisa itu dan baru cocok. Kita kan tidak mengetahui akan hal gaib. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Itu rahasia-rahasia menarik dari rahasia besar di balik doa. Nah, wallahu alam. terima kasih jasa kelahiran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan kita angkat untuk selanjutnya Penelpon kembali di kesempatan siang hari ini Dan sudah ada Pak Rasyid di Jakarta Pusat Silakan Pak Rasid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak uh, Saya seorang pensiunan pegawai negeri Pak Ustad Jadi setiap bulan kan mengambil Pensiunan Kebetulan di kantor pos Nah saya tidak ada usaha lain, tidak punya keterampilan uh, Ketika berdoa saya Ya Allah berilah hamba, rezeki yang halal dan barokah Nah saya apakah pantas berdoa seperti itu Sementara saya tidak ada usaha gitu Pak Ustadz Kecuali uang pensiun aja. Nah ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid Silakan Ustadz Ya. Terima kasih kepada Bapak Rashid Kalau tidak salah namanya Dan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Pak Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya ulia Semoga Bapak Rashid dan seluruh kaum muslim Kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Bapak, saya ingin uh, Ingin merubah mindset berfikir sebagian orangnya Pak bahwasanya Ketika seorang minta kepada Allah Rizki yang berkah, rizki yang halal Itu selalu dikaitkan dengan rizki yang banyak Jangan Bapak pikir Dan juga jangan para pemirsa Raja TV Dan pendengar Radio Raja sekalian Berpikir bahwasanya Bahwa rizki yang berkah selalu dengan jumlah nominal yang banyak Tidak Pak Rizki yang berkah bukan hanya sekedar banyak Rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat. Rizki yang bisa dijadikan sebagai alat ibadah. Rizki yang menghantarkan seseorang menggapai rizu Allah, itu rizki yang berkah. Jangan sampai kita menset berpikir, kita selalu rizki yang berkah. Ya Allah, nominalnya pasti puluhan juta, miliaran, triliunan. Tidak, rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat bagi yang menerimanya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sedikit saya menyinggung tentang kata-kata berkah. Sebagian orang dia kadang hanya mau bersyukur kepada Allah ketika dia dapat nikmat harta saja. Sedangkan padahal nikmat-nikmat Allah selain harta lebih banyak dan lebih luar biasa. Orang. Ketika. Melihat harta. Baru dia bersyukur. Ketika melihat duit. Baru dia bersyukur. Sedangkan ketika dia. Menjadi seorang muslim. Ketika dia. Lebih mengenal sunnah. Menjauhi perbuatan kesyirikan. Dan perbuatan mengada-ngada. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal dakwah sunnah ini. Ketika dia mendapatkan kesehatan, tidak bersyukur. Demi Allah, Pak. dua mata ini lebih utama, lebih berharga dibandingkan ratusan triliunan. Buktinya apa? Jika kita digantikan mata kita, saya beli mata kamu dengan ratusan triliunan mau kita tidak mau. Saya ingin merubah Mensek berfikir sebagian orang bawasanya nikmat itu hanya harta dan bawasanya harta yang berkah hanya harta yang banyak tidak. Nikmat bukan hanya sekedar harta. Nikmat mudah dalam beribadah. Di saat orang-orang malas contoh sholat. Dimudahkan ketika Hayya al-salla Hayya al-falah dia mengambil air wudhu dengan nyamatnya dengan tidak ada kesulitan kesulitan di saat orang-orang di luar sana jangankan mau mengerjakan solat bahkan meremehkan solat kalau diajak solat dia malah mengatakan iya silakan saya nitik ya solatnya Subhanallah ini nyamat terbesar pak. Ni'mat kesehatan, ni'mat Islam Ni'mat dimudahkan untuk jauh dari maksiat Subhanallah Masih banyak ni'mat-ni'mat Allah yang perlu kita syukuri Selain hanya harta Betul harta adalah sesuatu yang kita sukai, kita minati Itu wajar Wa tuhibbuna'l ma'la hubban jammah dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia kecintaan terhadap kebaikan yaitu harta adalah sangat-sangat cinta. Akan tetapi bukan itu segala-galanya. Bukan harta yang banyak makna dari harta yang berkah. Harta yang berkah adalah harta yang merupakan Bisa mendatangkan manfaat. Bisa mendatangkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap berdoa apa seperti itu. Dan saya katakan termasuk doa Rasulullah setiap pagi membaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'at warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Naam, Wallahu'an. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Roshid. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar setelah pemisah lainnya. Satu pertanyaan terakhir kami uh, coba angkat dari penelpon. Sudah ada Ibu Lina di Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bu. Ustaz, tolong jelaskan tata cara membaca doa dalam sujud. Apakah setelah membaca subhanallah biar Allah, langsung membaca doa yang diinginkan yang sesuai dengan sunnah, ataukah memuji Allah, baca salawat, baru baca doa tersebut? Jazakumullah khairan. Ia. Terima kasih ibu. Iya. Silakan. Jazakumullah khairan. Terima kasih. E, pertanyaan dari ibu, kalau tidak salah, dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah dan insyaAllah bulan depan saya akan bertemu dengan warga Kalimantan Barat insyaAllah ta'ala Kaib Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Kata cara berdoa di dalam sujud Yang pertama kita ucapkan seperti yang saya katakan tadi Doa yang paling utama adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah S.A.W. ketika sujudnya Meskipun kita banyak permintaan Tetapi yang paling utama adalah doa yang dibaca ketika sujud. Yang dibaca oleh Rasulullah SAW Seperti Allah mengfir li dhambi kullahu diqahu wa jillahu awalahu wa akhirahu Ya Allah ampunlah dosa-dosaku Yang kecilnya, yang besarnya, yang uh, uh, awalnya ataupun akhirnya Caranya adalah kita sujud Kemudian kita mengucapkan doa Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Boleh ditambah dengan Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Boleh juga kita membaca doa lang uh, Doa Subhanakallahum bihamdika Allahumma gfir Boleh kemudian kita tambah Allahumma gfir Zambi kullahu diqahu jillahu Awalahu wa akhirahu Ya Allah ampuni dosaku seluruhnya Kecilnya, besarnya Awalnya, akhirnya Dan doa-doa yang lain Misalkan doa yang lain Ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dinik wa ta'atik boleh diperbolehkan kita untuk membaca doa doa tersebut maka saya bisa katakan ketika kita sujud langsung kita membaca Subhanallah Al A'la Kemudian baru kita berdoa-doa Yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujud Ataupun kalau belum puas Kita baca doa-doa Yang di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih Itu lebih menjauhkan diri Dari perbedaan pendapat di antara para ulama Dalam perkara berdoa dengan dengan bahasa sendiri Ataupun dengan bahasa Indonesia ya Ataupun dengan bahasa-bahasa yang lain Wahdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian ibu Lina di Pontianak dan pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir kita untuk di kesempatan yang berbahagia ini. Seth. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita, silahkan. Ya, uh, bapa ibu saudara saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang hanya ingin saya sebutkan. Jika anda punya permasalahan Anda masih punya Allah Yang anda bisa berdoa kepadanya Mudah-mudahan Kita tidak pernah Meremehkan Doa kepada Allah Sehingga tidak termasuk orang-orang yang Sangat melakukan Keburukan yang sangat buruk Yaitu Kesombongan yang sangat buruk Ketika seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah Demikian saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh